podcast. Eh, sändningen som man aldrig riktigt vet när den dyker upp. Men jag är här och det är du också, min vän Robert Ja ja Jajamensan. Long time no see. Så att, eh, ja, det har ju gått drygt två månader sen vi pratades vid senast. Ja, verkligen. Och du har ju hunnit med och du har ju stått i lite som dess. <laughs> ja, det har ju kommit eh, ska jag säga positiva komplikationer i och med att eh, jag blev då farsa då den 11 oktober. Så att eh, Ja, som man har haft lite att pyssla med och lite att fokusera på. Jag trodde att du skulle säga att du hade vunnit sunda steken. <laughs> <laughs> Nej, det kommer nog aldrig mer hända. Och det blev lite avvis här på en annan västeråsare som lyckades dinga Sunday Million här i, i förrgård. Det hade ju suttit helt fel. Nej, men, men du har ju faktiskt inga att ber. Jag får gratulera så jättemycket. Ja, jag är tack. glad för det skull. skulle. Ja, jag förstår. Jag är också jävligt glad. <laughs> det var på tiden så att säga. Och det är en grym, grym, grym, grym känsla att, att vara farsad. Och det blev en dotter så att, för de som bryr sig. Så att, ja. Ja, så det är, det är häftigt och du vet hur det känns gånger dubbelt. Så att, uh... Ja, absolut. Samtidigt så är det ju... Alltså det här går ju att köra hur mycket klyschor på som helst. Men alltså <laughs> det är ju, allt, allt är unikt så man kan egentligen, egentligen inte jämföra heller. Samtidigt Nej. så det jag reflekterar lite över är ju det här med våra, våra sändningstider. Vi, nu har vi ju faktiskt lagar för fall med, liksom, med, med din dotter och sådär. Men samtidigt så tror jag att vi... Vi har nog svårt att komma undan när vi säger så att vi ska ha bättre oss utan vi får nog helt enkelt bara säga att vi kommer när vi kommer. Ja det blir ju inte bättre än så liksom, utan det, det, det är så det verkar bli och då, då får, får man gilla det eller så får man inte gilla det. Så, vi, vi, vi kör när vi kan och, och när vi känner för det så att, eh, sen är ambitionen fortfarande kanske att försöka göra det så ofta som möjligt. Men, eh, ja. Jo så är det, det vore väl kul om vi kunde köra en gång i veckan men, men inga luften tycker jag. Nej, nej, det vågar vi nog inte göra Efter det här epic-failet liksom. Så att jag tror vi får ta Ändra debaklet i London till debaklet i podden <laughs> Det är nog det som är mot nya Måttstocken ja, Jag pratade mm. förresten lite med, med skägget På, på Fejan och uh, Han dyker inte upp idag, men han skulle återkomma nästa vecka Om vi kör en kvällssändning Ja, nej, men det är välkommet ja. Allt för länge sedan man språkade med den här också så att, uh... Absolut, jag missade ju både honom Och dig när jag var i Sverige senast tyvärr. Jag hade hoppas ja. hinna med er båda två Men det blev ingen av er Nej, men det är som, så som det är också. Jag förstår ju det fullt ut med att ni ändå är eh, nu numera och när ni väl kommer hit så finns det en hel del att betta av. så att, eh, Det är ju som det är det också. Mm. På uppsidan är ju att det faktiskt är precis... Vi är ju bara några dagar in på ett nytt år och då kan man ju faktiskt låtsas som att det här var planerat för att göra en årskrönika. Så kan man ju låtsas också. Ja. Så att, eh, nej, men det, det har ju varit ett ganska... Spännande 2015, tror jag. Så det finns en del att prata om. Ja, verkligen. Både du och jag har ju haft helt, alltså på, på det privata planet, som vi nämnde med dig, helt omvälvande år. Ja, jag vi Jag har vänt. ju bytt, bytt nästan bytt världsdel till och med. Ja, jo, det är ingen liten omställning ni har lyckats med heller med att dra ner hela familjen till Sypen. Nej, Nej, det har varit ett, ett jättespännande år som också har påverkat jobbmässigt såklart eftersom jag har gått från att vara freelancer till att vara anställd nu. Mm -hmm. och, och det har varit fantastiskt roligt. Men, men egentligen så kanske vi inte ska fokusera årskrönikan på mitt på minst. Utan <laughs> på våra, vi kör, vi kör vår egen privata årskrönika. Ja, det kan man ju. Det kan, kan vi också nej. göra. Men... Ja, nej, nej, men vi ska väl fokusera på det som vi brukar göra det väl... Påken i sig då då Ja och i vanlig ordning så har vi också en gäst som vi inte tänker berätta vem det är för förrän hen kommer in i sändning mm, men, men visst, utan att säga för mycket, visst känns det som ett relevant namn för det här ämnet om vi nu ska säga att ämnet är 2015 Jo han har väl haft eh, en viss eh, impact på, på pokervärlden eller pokerscenen. Mm. Så att, eh, nej, det är väl en, en, en kul person att prata med helt Ja, och dessutom kan vi säga att det är, en he det är ett helt nytt namn i, i just podcasten. Ja, jag tänkte säga att Jag har ju aldrig pratat med henne förut. Så att, eh, det är, ja, ja. är en ny bekantskap på Ja, jag kan redan nu Avslöja att henne är en trevlig Orekokiss <laughs> Fan, nu spoilerar du hennet där också. Ja, han ja, men, det är så, men... Tyvärr är det så många kvinnor Att prata med i branschen så att, uh... Nej, men vi ska prata om ett par kvinnor Tror jag, den här sändningen i alla fall Ja, ja, det ser vi fram emot uh, Ja, så att uh... Då är vi bara att köra igång då. Nu har inte jag fått någon lista så får ju du sköta... Ja, jag berättade ju för dig att listan var täckligen kort. Om vi börjar, ja. vi börjar i slutet av året så kom det ju faktiskt en nyhet precis i dagarna som var faktiskt rätt oväntad för att säga. Eh, att Glimne lägger ner, eller? Precis. Ja. Mannen, myten, konceptet, Dan Glimne kastar in handduken. Det gör han inte alls det, men... Han, avveck han avvecklar sina officiella och sina, om man säger ambassadörsuppdrag i påkevärlden Ja, det han, eh, ja, han? Han? han är väl. 70 här. Han är väl 70 jämt skulle jag tro. Han brukar ja. stå med att han är årsbarn med, med Björn, så de är väl där uppe och här. Ja, någonstans. Så att, och han har ju varit med i branschen i ja, hur länge som helst. Så att, man förstår ju att han får nog av, av sammanhanget till slut och känner att han kanske vill ägna sig åt mer privata. Saker och ting. Ja, om jag säger att jag tycker att det finns ingen enskild person som har gjort mer för svensk pokers eh, popularitet än Dan Glebne, Kommer du säga emot mig då? Eh, skulle vilja, men nej. <laughs> nej, nej, men, nej. <laughs> nej, det är så är det ju. Alltså, för för Svensson och, och på det planet så har ni definitivt eh, varit den här eh, lättillgängliga och, och lättsmälta eh, pokeransiktet utåt. Och har ju väldigt på väldigt många plan och väldigt bra sätt promotat spelandet och ett sunt spelande också då, så att säga mm. så att, nej så hans vad man säga hans livsverk där ja gärning precis går ju inte att ifrågasätta ur det perspektivet han har ju verkligen verkligen bidragit allt han har kunnat till att, att skapa ett bra och sunt uh, Poker och spelklimat i Sverige och även Fått fram poker på rätt sätt Och, och så vidare Så nej, det, det ska nog ha all respekt för Verkligen Och ska man bara framhålla några saker Tre saker som jag egentligen skulle vilja lyfta fram Mer än andra är ju eh, Självklart pokerhandboken Den måste ju nästan komma första av alla tror jag Ja, I den är väl landsverk. I princip tror jag alla amatörer Inklusive undertecknande Börjat, har ha, haft som första Lektyr i pokerväg så att, eh, det var någon, någon form av in, eh, inkörsport i det hela. Så att, eh, mm. Nej, det, det är en, ska säga, en klassiker. Den först och sen så vill jag nog ta med miljonen också. Det, man har nästan glömt bort hur stort det var ett tag, och hur många som tittade på -miljonen det var som störst. Ja, nej, det var. Ja, som du säger, man har nästan förtänkt att det programmet någonsin har existerat för att nu är det ett tag som de körde det. Men när det väl kördes så var det ju hur stort som helst. Och Man vet ju att folk till höger och vänster försökte kvala in och vissa polare lyckades även kvala in och det var ju rätt stor prestige att få vara med där liksom och Så där så att ja, nej, men där, där cementerade han med sin, sin roll som, som någon form av expert. Mm. Och sen så tänkte jag också på baksidan av Aftonbladets sportbelaga som han skrev på väldigt länge också och hade sin baksida ja. där som också var väldigt, väldigt stor. Ja han eh, Mot slutet nu, nu kommer ju den antagligen Att dö ut tror jag eh, Men mot slutet var det ju i princip bara han som skrev Även om det inte alltid var påkrelaterat Men det var ju spelrelaterat Och det var väl gott nog i sig då Men, men eh, han har ju drivit många kom, Många diskussioner och, och... Nu är jag tillbaka. Råkar dra ur här Välkommen I, I all extas Jag blir så exalterad det kan inte kontaminera mig Du pratar, du pratar om superbloggen Ja precis Nej, men alltså att, eh, Han har ju haft många Bra diskussioner på den Med, med många läsare och sådär och, och hållit igång På ett väldigt bra sätt Och det är väl också hans Styrka att han är spasinsatt i, i mycket kring spel och poker i synnerhet. Att han kan liksom föra diskussioner på, på både detaljnivå och politisk nivå och alla möjliga nivåer. Så att, eh, där har han ju fått mycket respekt också så att folk har känt att han är i någon form av eh, tungt mandat i sammanhanget. Precis, han har en kontext som få andra kan, kan mäta sig med när det gäller att packa in saker och härleda dem till sammanhang. Ja, och, och liksom ha koll på, på vad som händer Och eh, lagar som kommer och, Eller utredningar och annat liksom. Så att han är väldigt insatt och väldigt eh, Ägnar mycket tid åt det hela Så alltså märker man märker det på hans inlägg Och kommentarer och så vidare Att han lägger ner mycket tid på att, att eh, Bemöta och svara på, på folks frågor och funderingar och sådär. Så att eh, det ska han också ha all respekt för Att han tar sig den tiden, eller tog sig den tiden snart ja. Japp, eh, jag har Inga invändningar överhuvudtaget Jag håller med dig fullkomligt ja, Om vi hoppar vidare lite raskt där. Ja, vi kan väl avsluta med att tacka Dan För underhållningen också Jag tror inte att vi har sett det sista av honom men... Nej, han kommer nog dyka upp som en gubbe Bokstavlig <går> bemärkelse ur någon låda Någonstans att, Och det är välkommet Han, han kan behöva för att, behövas för att, att liksom, röra om lite Och finnas där och synliggöra saker och ting Det tror jag, det spånar mig mycket om han inte befinner sig På nästa förbundssam Ja, nej det tror jag nog var här. Drömmen vore väl att om man skulle orka Engagera sig i någon form av förbund Och liksom dra, dra i det Även om det är tveksamt att om man vill offra sig på det Men ja, det vore tacksamt mm, Så yes. nej, Tack, tack, tack, tack Don för allt som har varit Även om man har varit lite Självgod med den men Word och knack på den <laughs> ja. Nästa punkt som står på min lista är årets pokerspelare. Det här är ju av naturliga skäl lite egen reklam. Men det skäms mm. jag inte eftersom Poker.se faktiskt är den enda aktören idag som, som har någon form av Poy, player of the year-pris i Sverige. Ja, mm. ja. Mm. Och vår omrustning är ju avslutad. Följde du den eller har du läst in dig i efterhand på den? Eh, nästan det sig. Nej men jag har sett lite grann och så var inne och kika lite och såg lite på kandidaterna och sådär. Men nu har jag inte röstat och har väl hyfsad koll på, på vilka som till slut lyckades bära eh, titlarna. Mm, det blev ju... Jag tycker att det var, det var bra utfall i, i alla kategorier. Vår vän Dubban tog ju hem priset som årets ambassadör. Jag tycker det var välförtjänt. Ja, han har väl varit ganska Busy med, med alla möjliga Vegas-inspelningar, bootcamp Och hemma hos besök och sådär så Och kröniker, så att han Han ligger i och ja. kör sitt race liksom. Absolut, och han ska ju gå I, i våra fotspår nu har Ja, han. han ska väl också bli pappa han ska, Självklart ska han ju liksom, så att uh, Han skulle få i april, som jag förstod det då, En liten sina... solskenstyp eller dybban <laughs> Ja, för fan det blir, det blir nog för mycket för världen Nej men... <laughs> <I> då <don't. laughs> Nej, det är bara gratulera honom. och Jag tror att han blir en, en, en suverän för han, han har ju både ska säga, hjärta och hjärna. Precis, och även det seriösa och det oseriösa. Så att han kan bevaka sina barnsligare sidor också i samband med detta. Så att, nej, det är bara att gratulera både honom och norrländskan. Precis, han har ju precis som du en bättre hälft som nästan är lite för bra för, för att förtjäna. <laughs> ja, jag tror vi båda liksom hamnat i en liga som inte vi har hemma i. Men det är bara att tacka och ta emot. Det är bra det. Eh, mm. jo, Simon tog ett, ett, ett stort pris där och eh, det var ju en ganska hård konkurrens. Han hade ju mm. två pokerspelare i form av Martin Jakobsson och Robin Ylotal mot sig samt eh, tidigare nämnde Dan, tre av pokerspelare förlåt. Sofia Lövgren var med där också. Ja, mm. mm. sen Dan Glimne så att motståndet var ju ändå hårt får man säga jo men det känns ändå som att han han står ju ut ur det här sammanhanget Ja, jämfört Aglimne är väl den som kan utmana för de andra har väl mer de, de, de låter ju sin sitt, sin spelar närvaro tala på ett annat sätt så. precis och de har lite mer nischade närvaro plattformar så att säga även om nu, det är bara väldigt nischat i svenska spel men det är ju ändå skaplig exponering på den jämfört med de andra så att nej jag tycker det är rättvist det, ja. Han kanske kan bli den nya Glimne, helt glimna <laughs> Ja, han har, han har potential faktiskt, han är väl den som, ja, fol som Folkligheten har, Han är väl den som har störst chans att kliva fram Ja, typ, jo. jo Ja, eh, näst, nä, nästa kategori Årets genombrott Ännu mindre förvånande kanske att eh, Jerry Ödem, Perry Mason Helt enkelt bara slaktade motståndet I den kategorin Ja, nej, det, det kan man ju förstå med hans eh, framgångar Som har varit, så att eh, Helt klart rättvist ja, Och eh, ska sägas där också Att det var två bra kandidater han hade emot sig Diana Svensson har haft ett jättebra år på livescenen Och även eh, Dennis Berlin både live och online Har ju synts väldigt mycket <hör> ja, men... Och tre sympatiska personer Ja, just med Diana, det vill väl att hon har, liksom, har haft mest framgångar borta i Sydafrika som jag förstår, eller där någonstans så att, Ja, Top 100 så, är i Vesopmain får ju faktiskt jo, det, få Ja, absolut, jag tänkte komma till det också, att hon var väl, gick ju bra där också, så att, absolut Men hon är ju ändå också lite osynlig, hon har ju, hon är ju en del av superbloggen men, men levererar ju tyvärr inte så mycket där Så att, skulle hon ha gjort det så skulle hon ju också kunna liksom exponerat sig mer och fått mer genomslag och sådär. Ja, och sen blir det så att när man är exilsvensk så försvinner man ju lite från den nationella scenen också. Precis, hon jobbar lite i skymundan där så att få väl antagligen inte så mycket cred som hon borde få heller. Nej. Årets amatör hade vi tre nominerade. Vi hade Magnus Pettersson som vi var med i nämnda Bootcamp och tog första deltävlingen på Shorthanden. Mm. Gattas Kortas blev ju bäste svensk i nämnda Vestot och, <kör> ja. och Emma Wikberg blev vinnare av Svenska pokerförbundets Live SM. Och det var ju hon som också i tight konkurrens med Gattas tog ju hon titeln. Mm. Ja men det är väl också välförtjänt tycker jag. Även om de andra inte behöver skämmas heller. Men, men jag tycker ändå att det. Förbundets SM ska ändå vara ganska tungt att komma in som, som amatör och plocka den är ju, det är ju rätt schysst. Liksom, så att, och jävligt kul att sagt att första tjejen som vann main SM också. Så att, ja, oavsett arrangör. Alltså, det finns ingen ja, på, på, på monopol-sidan som har vunnit med den heller, så att det var jättebra. Nej. Ja, så att det, det tycker jag är riktigt bra för påken att visa att tjejer också kan om det nu är någon som har tvivlat på det. Så, att, aj, så det är bara att gratulera henne till den dubbla viktorien. Yes. Sen har vi ju då... Årets pokerspelares stora eh, Storslammare Christian Eisenhower 1-Jepson Ja han är väl en maskin <laughs> Ja verkligen, alltså hans år har ju Varit närmast outstanding Så att, ha, att han skeppar både årets pokerspelare Och eh, årets prestation Känns ju ja, alltså, helt naturligt Egentligen Ja, menar, man, man kan ju inte bli annat än imponerad av honom hur dekadent den är. Så att det, <laughs> nej, det där bli gammalt. Nu ska jag lägga det. var ja, men gamla skämp kan man aldrig köra för ja, länge. men oh, det kan bli lite tråkigt. Det blir som en gammal gubbe. Liksom, så att, nej, nej, men han är, han är grym. Han är ju, alltså, och det sköna med honom är ju att han är just en, en skön kille också. Liksom, att Det verkar inte som att det hela har honom mot huvudet på något sätt. utan De nöter på han och hans gäng där och... Får framgång efter framgång och, och det är väl förtjänt För de går ju in med hela hjärtat i, i det hela Och, och liksom, Ja, de är proffs helt enkelt mm, Men samtidigt så är det direkt. faktiskt imponerande Att man efter tio år på, Som heltidsspelare faktiskt kan toppa formen Så sjukt bra Jo, absolut, men det är väl också det som är förklaringen Att han har tio år under bältet som har gett honom de verktyg och de erfarenheter han behöver För att, att kunna vara på den nivån han är och, och, och stanna där Så att, eh, han har väl läget nu x antal veckor på, på Pocket Fives toppen där också så att, eh... Ja, sen september tror jag att han har varit etta ja, så att det säger Samtidigt så jag... behöver man ju inte titta jättelångt i Sverige för att kolla folk Som inte direkt har toppat formen efter tio år som heltidsspelare <laughs> nej, men, men, men absolut. Men jag ser inte att det är ett, liksom ett, en nödvändighet att man blir duktig. Men det är nog ett, ett krav att man egentligen har en ganska lång erfarenhet för att kunna ligga på den nivån de gör. Så att, men jag tror som sagt att hans fall är det väl många faktorer. Som att, att han har ett bra gäng runt omkring sig där många är kompetenta. Och de kan ta diskussioner och hjälpa varandra att utvecklas och utvecklas och hela den grejen. Så att, ja, nej, det är nog många faktorer. Men jag tror inte det skadar för honom att han har i tio åren. Eller så att instämmer helt men du ja det var väl egentligen de vad var hans prestation då? Alltså, vad var... hans prestation var just första platsen på Pocka okay. att han nådde den där efter, efter så lång tid och var med och kämpat och det kan väl då nämnas vad han hade mot sig konkurrensen var ju dels var Gattas Kortas nominerad även här för bästa svensk i Main då som amatör mm, mm. och sen Även Micke Turitz specifikt för. Micke Turitz var ju också nominerad som årets spåkerspelare för andra året på raken. Ja. Det var ju Turits Blom och Eisenhower som var nominerade till årets spåkespelare. Turitz blev nominerad i årets prestation för vinna, vinsten i Scoops heads up high roller. Det tycker jag också är imponerande. Ja, redan, det. Mm. ja. Så. Jo, absolut. Ja. Det inte fysisk Direkt. Så att, ja. nej, men det, det är imponerande. Titlare av hela gänget där Men välvärda allihopa tycker jag Håller helt med Håller helt med mm -hmm. ja, men Det är kul att ni håller i den där poj Konceptet så att det blir Ändå lite, lite prestige i det hela och jag såg att, att Robin Nyligt hade på, på fejan här Och drev lite med, med Jepsen också Att han skulle då <laughs> eh, Om han hade vetat att det gick att vinna flera gånger Så hade han ju ansträngt sig mer under 2015 Så att han skulle sikta på att ta i 2016 då. Att, uh, mm. Instämmer, instämmer. Um, Och, och det, just det du säger Är ju att, att spelarna själva tycker Att det är en rolig grej Det finns ju ja. liksom en, en prestige här. Det har jag ju sett alla år faktiskt och jag tror mm. Även såna här som, som man tror liksom, alltså de, de riktigt stora cashgame-namnen så Både förra året så Tyckte både Will Hasha och, och Turit som var nominerade till årets spelare förra året Tyckte att det var väldigt roligt mm. Jo men det, det kan man ju Definitivt förstå med tanke på En viss nominering som du säkert tänkte ta upp För egen del också så, så kan man ju förstå att Ni börjar och har väl Haft en, en viss tyngd i sammanhanget Också mm. Verkligen, det att du pratar om affiliate-nomineringen här Precis Vi ska ta det, men vi ska avsluta det här snacket om årens pokerspelare För att mm. vi har ju faktiskt ett samtal framför oss som, som i högsta grad är relaterat till det här mm. ska precis vi, Ska vi testa? Vi gör väl det Och kolla vad, vad som händer Mm Lika bäst ska vi se Plus... Eh, lägg till personer i detta samtal. Ska vi kolla om han eller svarar? Ja, det vore väl en fördel, kanske. Vi kollar. Ja. Spänningen är olydlig. Ja, vi väntar med... med ...aktning här. Så <laughs> va! Hallå! Välkommen till Koivo och Egons podcast, Jerry perry mason Tack Tackar, tackar Jag Tja. hör dig lite dåligt, har du en volymkontroll? Jag ska se om jag kan avgöra den Kanske Vi kollar om vi får med Jerry Ja, låt som sitter en bit ifrån Det är så jävligt alltså <laughs> Ja, ah, men det tar, det tar sig Ja, det lät som du kom lite närmare Är det bättre nu? Ja, lite svagt Du hörs lite i bakgrunden Alternativt så får du skrika ut dina svar Jag har tyvärr någon som sover i rummet en tid Så det Får bli en visk intervju Jag kan komma ut av hälsa Ja Yes Arr, det är lugnt eh, Medan Jerry förbereder sig Kan ni, du, om jag säger Jerry igen Vad säger du då, Koivo? Eh, ja, en up and coming eh, Ung svensk som har Stora framgångar både online och live mm, Som verkligen har Tagit för sig 2015 Ja, absolut. Nu har inte jag detaljerna i huvudet exakt, men jag vet ju att hans namn har dykt upp kvitt som tätt överallt, känns det som. Så att, eh, ja, så att han har sprungit rätt bra och hirat rätt bra under 2015, har jag förstått. Det får man säga. Mm, mm. Är du med oss, Jerry? Uh, ja, men uh, jag tänkte att jag skulle byta till mobilen för det här hetsen funkar mobilen. <laughs> ja, vi, vi, vi pratar på så länge. Ska vi ringa dig ja. igen om en liten stund? Ja, bara ett par ja, Vi ringer dig om en halv minut Så. Nu ska vi se om ja. vi kan Tekniska öden och missöden Så, ah, där nej, men... försvann Jerry Ja, mm. eh, alltså Jerry har ju Förutom att ha stått för Fantastiska resultat så har han ju också blivit bloggkollega hos på på poker.se mm, Ja, precis, han har väl knoppat iväg Ett par inlägg i alla fall där så att eh... Det är alltid intressant att få inblickar i alla de här olika proffsens världar Och se vad, hur de tankarna går och så vidare och Jag har faktiskt läst hans och det känns som en trevlig läsning det är Jag bra. tycker att han skriver bra och det är roligt mm. säger, att, få, att få en blick från faktiskt en, en person som, som spelar på heltid ja, Det är det egentligen mest han och, och Olof Haglund som, som, skriver, som är en spelare av våra, av våra kollegor Ja, precis. Som att ha någon form av frekvens i det hela. Mm. Så att, ja, nej, men det är alltid intressant. Men han verkar också vara väldigt ödmjuk och skön. Snubbe. Jerry att... uh, eller Olof? Ja, både och. Alltså, nu pratar jag om Jerry, men Olof är ju definitivt det. Honom har jag ju träffat och hängt med lite grann. Så att, uh, Han kan jag skriva under på. Så sant, så sant. Nu ska vi se. Vi gör ett nytt försök med Jerry. Mm. Hallå? Ja, Hallå? Nu hörs det bättre Hör du oss, Jerry? Jaha, ja, ja men det är strålande Då gör vi ett nytt försök Välkommen till Koiv och Egos podcast, Jerry Tack så mycket, tack så mycket. Du, Först får vi gratulera till ett grymt bra 2015 Vad var det som hände egentligen? Tack Jag vet inte alltså, Det var verkligen allting jag förväntade såklart Det var inte ens i närheten av att tro att det skulle gå så bra jag gick från att spela ganska lågt till att spela i princip allt ja. som gick att spela. Jag sprang bara väldigt bra och sen så tycker jag att jag utvecklade spelet. och Jag orkade hela tiden att inte bara gå på latsidan och skita i och göra de tråkiga bitarna. Och sen träffade du lärde du känna väldigt många pokerspelare också. Då blir det väldigt mycket lättare att utvecklas. Det blir framförallt roligare att utvecklas. Ja. Pratar du mer poker nu än vad du gjorde för ett år sedan? Definitivt. Jag kände knappt en pokerspelare för ett år sedan. <laughs> ja. Vi pratade lite om Jepp här innan, hans eh, titel där som spelare och så vidare. Och snackade om vikten att ha bra pokerspelare runt omkring sig som man kan ta de här diskussionerna med. Men där är du beredd att skriva under direkt på att det är verkligen nödvändigt för att ta stegen uppåt. Absolut, alltså det Alltså Alla Alla de spelarna som Förmodligen de har snackat mest med Alla de tillhör ju den absoluta världseliten liksom. Och så mm. även han såklart mm. Mm. Ja du, blev ju, du fick ju priset Helt väl förtjänt, sa vi Du, du var ju den mest överlägsna vinnaren I hela, i hela årets mm. pokerspelaromrustningen När du tog priset för årets genombrott Och, och vi var helt eniga om att det, att det kändes Självklart på något sätt Men men upplever du att, att När det kommer, när det flera svenskar går bra För att svenskarna i gemen har ju haft ett suveränt år På nätet, får man, får man själv Eget självförtroende och gläds med andras framgångar Eller finns det lite så här sting av avund Alltså vad, vad, vilka mekanismer är det som triggar dig där Jag vet inte om Man känner avund, det är väl kul liksom. det är väl, Alltså det är ju alltid roligt att tävla liksom, Pocket ranking. rankingen Vissa tycker att den är lite larvig För att den är lite ja Det går liksom inte att säga att, att Jeppsen är inte bäst i världen för att man leder den. Men det är ju alltid kul. Liksom. Det är kul att ha någonting att tävla mot. Men samtidigt, om jag ser någon svensk sitta på ett finalbord i en stor söndagsturnering så och jag inte är där och kommer ju heja på den. Ja. Så är det ju så. Ja, både och. Ja. Men har, har... Ah, jag, har, jag, jag tänkte bara fråga så här För att en annan har ju så ibland att ibland eh, Vissa folk som på något sätt hatälskar När de har framgångar Alltså man, man typ vill, egentligen, vill egentligen inte Att det ska gå bra för dem Men ändå så vill man det har, har Du Känner du igen den känslan Att du har folk som du känner så kring också eller? Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, Nej men det är ju lite särspelare Som man tycker kan Det kan ju vara särspelare som man inte tycker det är särskilt bra Och så Tycker att de med hela tiden ändå Så det kanske är egentligen att man har fel Att de är bra men man ja. Vägrar att erkänna det Såhär, Ja men, Ja Nä, men kompisar och sånt Tycker man ju alltså det, det är ju kul att ja. det går bra för dem Det är roligt att du nämner pocket fives För att två tidigare världs ettor Som jag har pratat med Både Eisenhower och Mr Andrew, Andreas Bergen Säger att pocket fives är ju, Blir ju alltid mindre viktigt När det går dåligt för den. Då har man ju en tendens att kritisera den listan ner Och när det går bra så blir den plötsligt mycket mer relevant Ja, Jo men det kan jag ju förstå alltså, För att ja, Det handlar ju bara alltså, När det går dåligt så sjunker ju inte Så länge du har etablerat Det är ganska, sjunker ju inte så mycket Men det är rätt svårt att klättra sen ja. Eller man ska säga men jag vet inte, alltså jag, har inte varit, jag har inte varit med så länge Så att jag, jag har egentligen inte gått dåligt Under den tiden jag, Sen jag började klättra uh -huh. Så det är lite svårt att säga Men jag förstår, jag förstår Att folk tänker så Du träffades uh -huh. första gången för ett år sedan Faktiskt på Christmas Poker Week i Göteborg Eh, vad skulle du säga om de största förändringarna För dig med dig som pokerspelare Om vi bara pratar i rent tekniska termer Vart har den största utvecklingen kommit i ditt spel? Eh, jag tror att typ, Jag börjar förstå Matten bakom spelet Det gjorde jag inte riktigt innan Jag bara körde på det jag visste fungerade ah. Nu förstår jag varför det fungerar Och eh, Förstår också var folk har sina sv Svagheter och sen så Innan så är det så här kanske Man bluffar på ett visst sätt Och man bättre på ett visst sätt Medan nu så spelar man likadant Med båda delarna för att ja, I slutändan är det det som vinner mm. Möter du bra spelare Så måste du balansera ditt spel om man möter, Då spelar du ganska lågt också Och då funkar liksom att bluffa på ett sätt Och så funkar det att ta betalt på ett annat mm. Men nu måste man ja, Lite mer balanserat Vad tycker måste... Var tycker du att du har utvecklats mest, då, live eller online? Eller både och? Det är nog både och, fast live För att det är som stor skillnad Och jag har fått så mycket mer rutin liksom. det är, ja. Vad tycker du är roligast? roligaste? Eh, jag hade inte att spela live Hade jag bara fått välja ett så hade jag valt online Men jag tycker nog att det är roligare att spela live För att uh -huh. man gör inte lika mycket liksom. Men hade jag inte haft kombinationen så hade jag mm. tagit bort Live alla dagar i veckan mm. Det är bara för Långt tråkigt när man spelar live Hela tiden Ja Det är viss, viss tidskrävande Väldigt tidskrävande så liksom Ja så alltså, fan nu Typ när man var på Malta till exempel Då var det EPT och sen SM och boom det var alldeles för länge Och sen var man ja. på Malta också Som är Nej, jag gillar inte Malta. Malta. Jag som bor på Cypern nu menar, inte Maltas lite som Cypern om man tar bort de bra grejerna. Jag vet inte jag har aldrig varit på Cypern, men det stämmer. Okej, äh, Okej. Okay. Okay. Man, man säger så här. Cypern är Supern är som Malta fast de har natur och det är lite renare. Ja, det, då kanske det är lite, det låter bättre. Liksom. Ja. Nej, vi ska sluta där, vi ska sluta där om Malta. Den har vi snabbt men, men jag förstår absolut vad du menar. Det blir lite nö att vara där länge. Ja, absolut mm. eh, Hur ser, nu är vi precis inne på 2016 Hur ser dina pokerplaner ut för året? Eh, planerna är Som sagt att det blir mindre Livespel Ursäkta eh, eh, Mindre livespel under första halvan Och eh, sen Som förra året Mer under andra halvan okay. eh... Det är mer... Och det har med att göra alltså det ja, utbudet så. Absolut och sen så måste jag försöka Skippa lite Live turneringar nu För att få in mer volym online Jag märkte själv förra att man sitter Jag tycker inte man får in Eller kommer upp i högsta kapacitet När man sitter på ett och grindar Varje gång i princip För att man är ute och spelar någonting live Nej. Så jag ska försöka Nöta lite mer volym Online helt enkelt ja. Jag kan tänka mig att på hotell så blir det väl en form av tillfälligt nöje bara så alltså man känner att det finns annat som drar också Att det blir mer desperat på något sätt Ja, eller Något alltså, i den stilen Fast kanske det, det lät nästan lite överdrivet när du sa det Men, <laughs> men, jag, men lite åt det här hållet liksom, man, Det går liksom inte att komma upp i samma kapacitet Men sen har ja, jag vissa spel framför Och grindar på hotell så det är väl ja. Individuellt liksom Jo, absolut Mm. Du. Eh, jag slänger ur med mig en sån här rak, rak fråga. Jag har inte någon exakt koll på din ålder. Har du passerat 21? Yes, för några oh. månader sedan. Ja. Kommer det att bli vegas i sommar? Allt pekar på det. Allt, allt pekar allt. på det. Pekar. Eh, åtminstone när jag spelar minivänt. Eh, men ja, jag vill dit lite. Liksom. Ja, sagt, allt pekar på det. Ja, eh, vad, vad, just det här med, alltså, Main är ju, Vega säger något speciellt. Känner du att, att det finns risk när man hamnar i sådana här? Du som, inte, du som inte har varit spelat den turneringen, finns det någon risk att när man kommer till en ny stor turnering, jag kan tänka mig att alltså, li, liknande känsla mot när man spelar en EPT Main för sången. finns det en risk att man är övertaggad där? Eh, absolut, det tror jag verkligen. Eh, jag, när jag spelade EPT Barcelona så var min första. Då trodde jag verkligen att jag skulle vara skitnervös. Mm. Men eh, det gick ju liksom efter tio minuter en kvart bara när jag suttit vid bordet. Som det gör kanske de första gångerna man spelar. Och så bara varje gång man kliver upp ett steg som första gången jag satte mig på CS och spelade. Det var samma sak där. Man trodde i var skitnervös. Men sen så bara, ja, jag. har ju spelat live-båker förut liksom. Ja. Mm. Men ja, eh, den turneringen är ju... Alltså, Därför mode man där man börja spela på liksom att den turneringen finns i princip man, uh... ja jag, för, jag förstår vad du menar man, såg, uh. man har sett alla de här klassiska bilderna vevas och, och varje alltså, det sjuka med vevas åt mig är att varje turnering alltså varje vinnare är ju en klassisk vinnare på något sätt så Ja precis alla skriver in sig i historieböckerna på, på något mm. sätt men hur, men hur ser du på det Eftersom som du nyss sa att du ändå känner att det är ganska säkert att se live om man nu tänker på om du åker till Vegas så kör man så turneringar där Och med och annat, hur, hur känner du Hur ska du ladda upp inför det för att palla jag Ska vi försöka när jag är i Vegas Och inte bara spela mm. Sen, Alltså blir det bara event så tror jag inte det blir problem med Om man ska, så Jag tror uthålligheten Tror jag är ganska bra med det, det här med när man har gått långt i en turnering och ska börja på en ny live. Det är hemskt. No, det, svårt man, att tänd, tända om. Ja, verkligen. Då får det, det, får verkligen alltså det som är jobbigt är om man säg att man spelar en 5000-dollars turnering. Och sen ska du sätta din 1000-dollars turnering när du har gått till dag tre dagar innan bara. Ja, ja det, då försöker man hitta en annan till att maxlaytraga den turneringen kan jag då. Ja, jag det. Jerry, ska ge dig en, en tankenöt här Eller en, en svår fråga kanske Om du mm. inte får svara dig själv Vilken svensk turneringsspelare Kommer att äga år 2016 hmm. Wow uh... Ska jag... Ska jag kika lite, lite namn. Vill du ha ett live namn Eller ett internet -namn? Du får köra vad du vill Men du kanske inte bör slänga ut båda två För då kan vi bli tvungna att klippa om du är outrun uh... Du får nog ta andring uh, Men uh... Alltså Andreas Samuelsson Är ju någon jag tycker är Jävligt bra ha? Och, uh, ja. och han får du men det. Är, dessutom, jag vill nämna varenda spelare. Typ. Men, uh, <laughs> nej, men jag tycker Samuelsson är ett bra namn. Dessutom så är det jättebra för han får, han får du out om du vill. Det är helt okej. Det är alltså gnetare, ja, Som också ja. en tidigare etta på P5 som, ja, som har gått bra både live och online. Uh, så, uh. <laughs> nu vill jag bara fortsätta med namn. Men, uh, jag tror också, om jag får nämna ett till så Absolut. tror jag att Dennis uh, Berlin. Kommer skjuta i höjden Både live och online Ja, han började ju faktiskt Synas, det var ju en av dem som vi Som vi hade med Som, som, som konkurrent till dig på, på årets genombrott som faktiskt har börjat dyka upp Och jag tror precis som du, han har ju börjat Synas, synas mycket mer just nu också mm. men... eh. ah. Ja Som jag för övrigt röstade på i årets genombrott Jag måste sympati på honom <laughs> <laughs> eh, nej, Men han är väldigt bra Ja. Och jag tycker att han Framförallt tycker jag att han är väldigt mycket bättre I slutet av året mm. Det man sett så, ja. Och dessutom jäkligt oh. rolig att, att hänga med och snacka med ja, Absolut ja. Det är en kompis med. Det, ja. Nej, men, han, han tror jag på Om man säger så Ja. Vi tar det med oss Jag är nöjd mm. Kojvo. vad säger du? Nej, jag är också mycket nöjd ha? En skön och kille, helt enkelt Vem, Dennis eller Jerry? Ja, all, all, ja, Du? Nej, ja, Jag tänkte mest på Jerry. Ja. ja Jerry, stort lycka till 2016 Och stort tack för att du ställde upp i, Med intervju med oss Ja, det var bara kul Självklart. Ja, så tack. mycket Ha det gott ja, det Kör, kör Ja, oh, nu ska vi se här se om jag kan lägga på Gerrit Därför sa han, så Ja, väck Ja, Nej, men han var väl trevlig Det tycker jag absolut, jag gillar Gerrisson 17 Och har ju, som vi sa, har utvecklats enormt mycket det här året Mm, -hmm. ja, men det är kul att se att det finns en återväxt om man nu ska prata sportspråk liksom. Att det kommer nya förmågor Som vi sa att Jeppson som är dominanten på ett sätt just nu Och har varit så bra tag, har ju ändå sagt tio år under bältet Så att det börjar väl bli någon form av veteran i sammanhanget Så att det är kul att se att det kommer lite nya förmågor då som också kan utmana att vara med i toppen. Mm. Så är det absolut. Eh, om vi ska gå vidare lite på, på vår, <går> vår improviserade årskredit här. <går> är helt på känslig. Liksom. Ja, så måste vi ju faktiskt nämna Victor Bloma. Eh, ja, han har väl gått upp och ner som vanligt. Eh, mest upp faktiskt. Ja, jag vet inte, vad var hans eh, total för 2015 då? Om vi lägger på plusset på Stars och drar bort backet på tilt så är han upp något över 2 miljoner dollar i år. Ja, det ska bli årspeng. Det är definitivt mer upp än ner. <laughs> e alltså är, ja. Ja, han, ja. han spelade in mer än dubbelt så mycket som någon annan ja. på nätet av de, av de som i alla fall eh, mättes enligt eh, High Stakes DB. Ja. ja det är väldigt imponerande Men, men det, problemet för mig är att det är svårt Att ta hans belopp seriöst Eller seriöst det är det inte Men att ta det som någon form av definitiv framgång För att det där är ju liksom Han kan ju torska två miljoner den här veckan liksom. det, är klart att, det, är, det är klart att det swings Men vad mm, jag mm. tycker att han har bevisat Är ju alltså Hur mycket man än kan diskutera hans tiltkontroll Om man management och sådana saker Så om vi bara pratar spelskicklighet Och talang för poker Så är han ju helt det är en maskin Ja, jo, absolut. Alltså, han, har ju, han har ju också, trots sin ungdomlighet, så har ju han också ändå varit med ett bra tag nu. Eh, och, och kört på, på allra högsta nivåerna och, och, och överlevde där och så vidare. Till skillnad från vissa andra, typ såhär Gasshänsen och andra som har försvunnit. Eller, ja, i alla fall han har till skymundan och som ändå varit där vevat tidigare. Så att, något gör han ju rätt. Absolut, och jag skulle ju säga att det är ju en sån här, alltså... Någon gång per generation dyker upp någon, någon person Alltså oavsett om vi inte bara pratar poker utan hockey Eller vet andra saker Så dyker mm -hmm. upp en sån, där, en sån där person som har En förmåga som liksom lig Egentligen ligger över det rimliga Och ja. de, alltså de enda Kommer på i dagsläget är ju typ Blom och, och Ivy Stu kanske. Möjligen, alltså före min tid Men jag förstår vad du de alltså, menar. Mm. det är precis den typen av, av spelare som jag tänker på Ja, ja jo, nej, men det, är, alltså, han, han är ju myt Det mm. går inte att komma ifrån så att, Och han, hans sätt att Hans, hur ska man säga Icke-närvaro i medierna Och publicistiskt gör ju att Det byggs ännu större myt kring honom Och han kan liksom fortsätta Och bara Göra myten större och större helt enkelt Verkligen och precis som det som jag pratade med Jerry om Det här med att eh, alltså vinnarna av VM Skriver, sina, sina, alltså skriver in en, en, Ett kapitel i pokerhistorien Så gör ju det hela tiden Känns det som Ja han bygger bara på kapitlet Det blir bara längre och längre liksom. ja. Så att, ja snart har han ett, en helt egen bok <laughs> Och det känns som att Han, han är inte klar en på långa vägar Nej nej, det, det, ja, Han kommer att hålla på så länge han tycker det är kul Sen får man ju se vad, vad som händer sen då, Men ja Men det känns ändå som att det är också en kille som säkert eh, Behöver utmaningar Så att det är frågan då Den dagen han då tycker att poker inte längre är en utmaning Vad som händer då Verkligen och ska vi prata gamla världsmästare så får vi väl nämna vår egen världsmästare som faktiskt blev av med titeln i år. Ja, Martin Jakobsson. Mm. Och ja. om 2014 var året då han fick titeln så var det 2015 året som han faktiskt var världsmästare. Som han blev av med titeln. Ja, men alltså, han, han var ju ja, världsmästare under större delen av det året till skillnad från Jo, precis. 2014. Jo, jo. Nej, men det tycker jag han... Vi har varit inne på det förut. Och han gjorde väl... Alltså om man tänker ambassadörsperspektiv och sådär så han gjorde väl det han kunde tycka liksom och. Eh, fortsatte ju på sin eh, Inslagna bana liksom. Det var väl ingen tvekan att han skulle göra det heller Utan han fortsatte vara sitt Gemütliga jag och, och liksom, eh, Var personlig öppen i De sammanhangen för mig Absolut och han, slog, han kom ju faktiskt ut I mainstream media, han var ju med både i Dagens Industri och hos Jenny Strömstedt På tv Ja på Nyhetsmorgon och så, där. så ah. Jo absolut, det är Visst, visst genomslag där Men om man bara tänker liksom hur det skulle ha sett ut 2006 eller 2007 liksom, Så hade det varit ja, gigantiskt Absolut, men det hade också kunnat vara en spelare Som hade varit helt ointresserad av att synas Jag håller med dig, ja, att man gjorde en En grym Måste. insats Ja, det var liksom Nej, nej jag gillar honom skarpt han är, han är också ett proffs ute i fingerspetsarna liksom, Och verkligen seriös Med det han håller på med, så att, eh, allt är imponerande mm. Nästa namn som jag vill dra upp är Håkan Hallstedt Ja, han har ju gjort lite väsen av sig också nu, i och med att han blev yberbossen eh, för eh, statens nya spelutredning Verkligen, typ. och det var lite oväntat och faktiskt eh, glädjande tycker jag Ja, för han, eh, han har ju haft jag har haft honom, eller vi, men när jag var i förbundet och den numera ty tyvärr nedlagda klubbkonferensen i alla fall i år eh, så de två omgångar vi körde så var ju han med på den första mm. eh, tillsammans med... Ja, ah, nu har jag ju glömt hans namn. Jocke Röngren. Precis. Eh, som som var med också då. Eh, och eh, båda de här är ju väldigt eh, trevliga att lyssna på. Väldigt insatta och eh, har ju sunda perspektiv på saker och ting. Så att, eh, det är nog väldigt bra att, att Hallstedt kommer in där som eh, dirigent. Och kan liksom styra saker och ting åt det håll de ska gå. Vilket jag tror att han kommer att göra. Att han har en förståelse för... Påken till exempel då För det här kommer väl att omfatta andra delar också då, Men just poken och det som intresserar oss så Där tror jag att han definitivt har en förståelse För vad, hur klubbscenen ser ut Och hur Svensson och poker Sverige ser ut Så att, ja. Visst är det så? Och det som är extra roligt I det här sammanhanget är ju att Sweepoff faktiskt fick en invit Till referensgruppen Precis. Ordförande Ulf fick ju komma in där och vara en del av eh, referensgruppen där. Mm. Eh, så att, nej, det är bra. Det är, det är ju det som har varit målet hela tiden att få vara med och finnas med i sammanhanget. Och, och nu är ju förbundet där, så nu får man ju hoppas att Ulf tar tillvara på möjligheten, vilket jag inte tvivlar en sekund på. Utan han är nog mest seriösa på politiska planet. som... I princip någonsin har suttit <laughs> Nej ja, men, men... Jag håller med och jag tror att det finns en, en stor fördel här i att han faktiskt har en bakgrund som hobbypolitiker. Ja, han vet ju hur, hur snacket går och hur, hur saker och ting ska göras i de maktens korridorer. Nej men alltså... Nej men jag tror han har en känsla för det där och kan ha ju också koll på läget och har, har vettiga synpunkter och är insatt så att, eh, jag hoppas och tror att det blir ett bra komplement till alla andra inputmänniskor där så att... Och, väldigt bra att, att få fram eh, folkets eh, syn på det hela via honom då. Mm. Eh, ja, om, om vi backar bandet en aning om, om mm. jag säger 2015 till dig personligen alltså din, mm. från din vinkel där du står Vad, vad är pokeråret 2015 vad var det för dig? nu pratar jag inte om din poker den svenska jag Tänkte börja dra fram grafer grejer <laughs> Tänkte berätta om, berätta om dina, dina min, infall min, i, i sunda steken. Precis, som i djupet äh, klonk Nej, uh -huh. nej tyvärr har varit dåligt med klonka för egen del men, Nej, men äh, vad, ska, vad ska man säga Det, det känns som att äh, tyvärr på klubbnivå så har Påken backat Eller fortsatt att backa äh, Så att, äh, det är ju flera klubbar som har inte kanske fullt utlagt ner men definitivt blivit decimerade i deltagarantal och engagemang vilket är lite sorgligt... Så, men eh, annars så tycker jag ändå liksom Om man tittar på mer internationell nivå Live och, och även online då, så, så känns det som att poken ändå lever Även om den åker på lite smällar här och där Men ändå gör uppryck här och där också Så att, eh, jag är inte så här jätteorolig för framtiden så. Sen hoppas jag ju på Vad gäller klubbscenen lokalt i Sverige Att någon form av spelutredning Och någon form av bra beslut i det sammanhanget Kan öppna dörrar och eh, tillåta klubbar I en viss utsträckning Och då tror jag vi kan få en, en, en ny inte kanske en boom, men en, en ny, ny tändning på ja. hela i Sverige. Ja. Uh, ja, jag håller med. Jag skulle nog vilja säga att en av de första sakerna som slog mig var ju att jag tycker att det har varit ett ganska blekt liveår för svensk del överhuvudtaget. Det har, ja. det har liksom seglat förbi och man har inte lagt så mycket vikt. Det kan också ha att göra med lite att jag har inte varit ute personligen och tittat lika mycket. Jag har gjort två resor. Jag bevakade GPT mm. Malta i våras och jag bevakade förbundets live SM under hösten. Ja. Men i övrigt har jag inte sett så mycket. Men, men live-året tycker jag har varit svagt även resultatmässigt. Men å andra sidan så har ju onlineåret varit precis som vi var inne på med, när vi snackar med Jerry och pratade om och så. Så har vi kanske haft det bästa online-året i turneringssammanhang någonsin för Sverige? Ja, det där, där har man nästan blivit förblindad av det också. Liksom mm. Att man har knappt koll på hur bra det har gått men man vet att man har ideligen hört om svenska framgångar i alla möjliga turneringar. Och... Alltså jag, tror att, jag tror att hälften av de 20 främsta spelarna på Pocket Fives just nu är svenskar. Mm, det är ju rätt sjukt också. Ja. och jag menar vi hade väl sex eller sju stycken skopvinnare och ett gäng till på v att Mm, mm. Och på de riktigt tunga turneringarna också Så det var helt en ständig eh, ja. Något annat som jag har tänkt på Det är väl alltså att det har Alltså skett förändringar Efter att ha har varit liksom lite, lite stilke På På SM-sidorna, både Kosmopols och förbundets, i, i ställningar de emellan, jag menar inte stilt i utvecklingen för att där har det liksom rört sig en del, så har det liksom faktiskt sig om rätt så rejält i år Kosmopol valde ju att sköta sin rapportering själva Mm. Det har jag haft synpunkter på. Jag tycker att, alltså jag står för att jag tycker att det är en kassrapportering ja. eh, Nu senast körde de med Poke Magazine skulle köra, gå in och att få, de skulle få live rapportera där med hjälp av någon app. Det blev inget bättre i mina ögon, så att, jag tycker att, att CC har gjort ett jättevis tag. Ja, nog. nej, det, det jag på när jag kollade upp lite med Christmas Poker Week och den rapporteringen också. Liksom. Det var ju helt, helt värnlöst Ja, och då, så, så, du... så, så, så har det sett ut hela tiden. Jag hoppas att de tar sitt förnuft i fånga för att jag tror att folk vill kunna följa åtminstone SM. Eh, sen får man ju säga att... Eh, och där så tycker jag att man har, man har gått så. Dessa som det ser ut idag. Och om det inte sker någon förändring så får man väl acceptera att, att CC har ett, ett live-SM som, som har lite mer prestige. Men jag tycker att de saknar den här värmen och folkligheten som jag tycker att, att förbundet har. Ja, jo, men det var ju mycket snack. Jag vet inte om du håller på med någonting med din mick där. Eller någonting bara brusar som fan mellan varmen. Men, ja. Ja, jag går runt lite och hoppar lite. Sådär, så. ja, det ja, ja, det är som vanligt. Jag har lite ADHD där. Mm. Nej, då. Eh, nej men alltså... Det var ju mycket snacken för förbundets live-SM och allt det där. Och jag tycker väl att det får ett, ett, ett, ett godkänt utifrån det jag har förstått och så vidare. Eftersom jag inte bara där själv heller. Så att uh, ur ett, ett arrangörsperspektiv och så vidare. Även om deltagarantalet var lite lågt uh, och sådär. Men, men, men det är nog som du säger alltså att, att se sig mer mer för värdet, liksom, medan eh, förbundet... Och, och, ja, och prestigen kanske. Ja, precis. Och förbundet som mer för gemenskap och, och för svenssons. Liksom. Så att, eh, absolut. Men, men eh, om man då tittar på online- delen, där tycker jag dock att förbundets var i total katastrof hela Ja, det här. håller jag helt med. Alltså, jag, jag vidhåller ju att jag tycker att förbundet ska, de ska lägga ner online SM. Jag tycker inte man ska ha ett online-näser. Nej, alltså, de ser ut som det gör, gjorde är, i år. Så. Är varken arrangörerna från den sidan speciellt mycket mer intresserade av att göra det så och i synnerhet inte de som ska mest skita av alla tycker jag faktiskt är fulltilt. Det var ett skämt till hur de hanterade det där. Jag tycker, inte, att det var, jag tycker inte det var jättebra hanterat med, med framförhållning av, av SM eller Poker hem, Eller förbundet eller Poker event. Men, men fulltilt som inte ens gör reklam för turneringar man har tagit på sig att göra. Är, är det är ett skämt. Mm. Ja, ja, men det är en total besvikelse där faktiskt. Ja. Det går inte. Att... Och sanningen att säga så är det väl så att ingen sajt är intresserad av SM för det finns inget värde i den. Och... Nej men, men samtidigt ser man ju liksom Om man nu tänker svenska spel hur, Alltså visst de har ju lite andra Medel och så vidare men ändå de har ju lyckats Bygga upp till att eh, Ha ett main event med dryga 2000 Pers år efter år efter år Jo men det kan, de, de har ju en bas som bara är svenska Det är ingen problem för dem att göra det Men, men det, det jag menar är, låt dem hållas För att jag tycker inte att alltså, Det finns inte förutsättningar idag För att svenska på åkerförbuddet ska kunna ha online efter. Det blev smärtsamt tydligt i år Ja absolut jag kan, alltså, Som jag säger, jag håller med liksom. Om det ska se ut som det gjorde i år Då är det lika bra att lägga ner För att det, det, är inte, det finns ingen värdighet i det Det blir, bara, det blir bara larvigt och pinsamt liksom. så att, Och jag ångrade Jag spelade ju main men jag ångrade mig så fort det reggade och kom igång och såg att det var så här typ 38 pers räggade när det var kvart kvar och det var väl en 56 pers 66, till slutet. 65 blev det till slut ja, det är ju värt att nämna nästan nej det är ju så jävla dåligt så det finns inte så, att, ja, så det, var, det var bara tragiskt men, men live alltså, SM är live är en annan femma och där får man väl se då hur det fortsätter utvecklas för förbundets sida då. visst är det så och där har jag inte liksom, jag har inte man säger, stuckit under stol med att, att jag inte har varit helt nöjd med hur eh, upphandlingen gick till. Det, det är inget snak om. Det har ju vi pratat om tidigare. Ja, ja men det var ju också ja. katastrof. Och det, och det, det, det kan man tycka vad man vill. Men nu, nu had, fick vi en situation som var som den var. Vi fick en ny styrelse som kom in med de förutsättningarna. Eh, och och med det sagt, när man väl kom till själva Live SM och det som genomfördes så håller jag med Jag tycker att det var ett bra arrangemang. Jag tycker att, mm. att man gjorde på plats på Malta gjorde man ett fantastiskt jobb. Alltså det var, det var det bästa SMT jag hittills har varit på, på plats mm, mm. Var Nej, men Det är väl de signaler jag har sett och hört Från de som har varit där och så att, att uh, Många var väldigt nöjda med just uh, sammanhållningen Och, och liksom just att det var det här Camp Sweden och hela det stycket Att det var uh, ett stort stor fest liksom uh, med, med poker och annat så att liksom, uh, Där har de verkligen lyckats då, Så att uh, så får se om de kan bygga vidare på det och, och få upp deltagarantalet också då Och få mer liksom, fokus på, på den sidan också mm. Så det blir, det blir intressant att se liksom. Och sen förstår jag, det var ju lite snack inför SM där också med att, att Maurits hade gått ut med att det skulle vara något hållköften event och grejer liksom och, Jag förstår ju hans attityd där men jag kan ju samtidigt tycka liksom, att han bäddar ju för, för att få, få skit också när han har den approachen. Så jo, att, men visst, visst är det så. Men det är ju lärvigt att tolka ett håll event som att det skulle vara någon sorts hot eller att folk ska hålla käften. Så jag tolkar det inte som något annat. Jag, kan också, jag, jag köper det, ditt, ditt argument här, men man tolkar, när jag säger att det är ett håll event så menar bara så här jag ska visa er, jag ska minsan. Förstår du? Menar jo, liksom en Jo, absolut. Så. Ja, ja, så så det kan ordvalet diskuteras. Men, men det är lärvigt att försöka liksom, lägga något annat i värderingen än att han... Ja, ja, ska nej, nej, det har ju blivit personligt för honom Och det förstår jag också liksom utifrån hur det blev och alltså, ja, jag, jag vill ju tro att han har goda ambitioner Och så vidare med allting Och eh, med den Mängd skit som han fick Och, och har fått liksom utifrån hur det gick till och alltså, alltså pro Problemet är ju, det är ju Att det är alldeles för mycket personligt i poker Sverige Det är för fan, det är, ja, ja. Det är ett kortspel det handlar om Ni får, liksom, ja, ja. får tagga ner lite Jo, men, men det är ju också för en iakttagelse jag har från 2015 att det känns som att eh, själva den här offentliga debatten eller offentliga skitkastningen, den har ju i princip dött ut helt. Jo, men det är ju för att folk kanske inser att, att den stora diskussionen kanske inte sker på liksom fem bloggar på, på internet. Nej, liksom. nej, nej, nej, absolut. De, de, de som tror att det är där som den svenska pokerdebatten sker är ju så helt ute och cyklar så det finns inte. Ja, absolut. Så, ma majoriteten av Sverige läser inte pokerbloggar, det ska vi för det första komma ihåg. Majoriteten i ja, Sverige vet inte vilka vi som är där nere och gräver i är, liksom. så att det är. Nej, nej. Nej, men, men, men jag tycker det är synd för att det skulle ändå kunna vara ett vettigt forum att ha en vettig diskussion i. Så det ser inte att det är dåligt att skitkastningen och det här patetiska. Ja. Eländet har, har dött ut, men eh, jag tycker att det är synd att det inte har vuxit, vuxit fram en mer mogen och nyanserad, eh, nyanserad debattforum istället. Ver, verkligen, verkligen. Då håller jag med om. Jag tycker det är synd. Jag hade ju hoppats på att jag skulle flytta in mer på, mer på forumen. Men i samband med det här så vill jag också, nu det är bra att du säger det, för det här håller jag på att glömma vill jag kredda eh, några, några här amatörer som har kommit in som faktiskt alltså, som visar att det går att, att diskutera på ett nyanserat sätt. Mm -hmm. eh, och dels så vill jag då nämna och, och det intressanta är att jag håller långt ifrån allt det Ibland tycker jag till och med att deras åsikter är... alltså ja helt vridna om man ska säga så, så, så, så. Det. men det är inte där det handlar om. det handlar om du vet, en, en, en attityd i debatten och debattklimat hur man vad man har mm. för klimat i debatten och där är de föredomen. Det mm. ena är Freddex på Pokerforum Den andra är Påke Nick som har börjat synas natts nu, synas nu mm. som jag tycker mm. har en, en väldigt ödmjuk approach i det han gör. Och eh, den tredje är vår vän Per Andersson som gick och vann Christmas Pokerweek här som var med i bok mm. som eh, jag vet inte hur mycket ska jag hoppas på, på att han ska komma med i podcasten framöver Ja, absolut ehm, Det er, ja, Nu undrar min fru som sitter bredvid mig här Om vi är klara med det här för Jag tror att hon tycker att jag skriker inne på kontoret Vi är klara om ja. fem minuter Lisa ja, ja. Ehm, ja, vad jag skulle komma till Per Andersson, jag ska inte outa hans namn för mycket Men det är en person som har synts i eh, Gräsrotsdebatten länge Och som alltid har gjort det Med en väldigt bra lägsta nivå i, I sin attityd Mm. Jo, men det, det är ju skönt att det kommer in nytt blod också som orkar ta omtag och orkar ta tag i diskussionerna igen när, när gamla gardet har liksom skrikit sig hesa och liksom inte orkar veva längre och mm. och Ja, att man, och... eller vänd på det, att säga att en sån som Pär faktiskt är kvar och orkar fortsätta ha en trevlig Ja, absolut, jo, absolut, jo, absolut. Jo, Det är en blandning av det liksom. att, ja. att de som är vettiga orkar vara kvar och vara vettiga Och de, att, det, att det kommer in nya... Nytt blod och som ny, ny energi Som orkar liksom fortsätta hjälpa till Och pusha det framåt på något sätt Så att, eh, det är bara uppskattat Så det, Nej det är väl ingen som saknar de här eh, ja, patetiska Pajkastningsdebatterna Som var där ett bra tag Men eh, jag hade ju hoppats på att Det på något sätt ändå skulle utmynna I någon form av mer vettig debatt eh, Som är eh, mer omfattande än vad den är idag Men, men det kanske kommer det kanske kommer mer I samband med spelutredningen och allt det här Så att, eh, Det tror jag när jag ser det Ja, vi får se. Man kan ju hålla tummen i alla fall ja. så att, eh. Jag hade tänkt att vi skulle prata lite om, att jag skulle få spamma lite om fantasy sportsbetting betting och 1 kryss 2 men vi kanske kan ta det framöver istället. Ja, vi får nu, din fru verkar vara eh, sugen på lunch eller något så Jag tror att... hon vill jobba Ja, eh, Kontorslandskap vet du Ja, ja, ja. ja jag men, förstår ja. Eh, Men om vi ska liksom avsluta. Jag kan dra en liten gåta Aha. Den har ingenting med saker. Nu. jag tycker bara den är rolig Ja, ja, ja, ja. Eh, vet du vad Gandalfs eh, hörselskadade kompis heter? <laughs> ah, nej. Vad sa du, man? <laughs> ah, kul. Ja, ah, vad är ungefär som jag såg fan Vad fan var det då? Hur tröstar man en vegan? Ja. Ah. Så jag såg, jag är <laughs> jävla tråkigt. Ja men det ja. passar i temat, vi har ju kört lite Vi har haft lite Göteborgs tema med Jepsson och Gnetan och så här Ja, ja precis, och Göteborg finns i alldeles all ställdes närvarande I alla sammanhang som finns Så att på något sätt finns överallt Göteborg gärna men... ja. Ska vi då ihop den här säcken med att ja. skicka var sin hälsning Och sen om jag hittar låten Så avslutar vi väl med Teach med Omaha Ja, vi är lika bra, jag hör väl till rutinen helt enkelt Vår standard ha ja, Vem vill öka ja. till? Jag vill hälsa till min dotter Ebba, jag älskar dig Det är ju skitfint Jag tror att jag följer på det Jag vill hälsa till mina barn Axel och Ida som är hemma själva idag Och har lov Hoppas att ja. de har det riktigt bra ja, Du Koivo, tack för att du ja. finns vi ja. hörs nästa Tack spänka. tillsammans, det gör vi Har det gott så länge Tjo på det tjur tjur.